Ikusten. Gure basterak naturari eskaini emanaldi bat. Egunon denedi eta ongi etorri gure basterak hemenaldiuntan, hemenaldiuntan joanen gira lekuinerat. Lekuine horien hitzek menturaz ez dakite, bon loc, riada, la Lapurdiko Mugan eta bere inguruan dituela azparne haiera lekorne hiru herri gotor eta lekuen berezitasuna da Euskal Herriko herri tipiena dugula ereuz Pentsa kilometro kargatu bat baizik ez du ehunta bi hektara eta onpatzen bain bada eman dezagun Santa Graseri, Santa Grazik dituela jouta e, eta hama hiru kilometra kargatu Jutanoi eta hamairu aldiz tipiago beraz, bainan. Lekoinek dauka nohtasun eta historia ahaz beresi bat, biztanda silatuko duguna, ondoko emanaldietan aldietan. Bo, lekuinek egungo eunian, jiru eun eta jutanoi eta hamar bat lagun ditu. Frantiako iraultza ere revoluzionetan boran, Behoita hemen sortzi zituen, goratu zen, mila sortzi egunta hama horrektan, hiru egunta behoita hera, arte, oai bezala, funtzean. Eta jautzi zen, ahaz, bigarren munduko gerlatik launda, egunta behoita hama hiru tarat. Beraz, doblatu bezala da gerla gerostik lekuinaren jendetza. Zeheran, uh, biztanda eta ikusiko dugu manaldi hori uh, lekuinen... Uh, Emprecha lantegi famatu bat bada, ez e ne mundur tarik dabilana eta isoski eta patiseriekin, bon kolak. E, ipatuko dugu abizkabat bat e, heki. Azken bat lotua da ahas lekuineri. Bada besterik ere eskola pribatu bat, zaino sepekoa badugu, eskola elebidun bat, lekuinea ipatzen da ere sala pilotaria hor baita. Eta horra lekuinek badu bere historian ere bere lekua, Erranginezake, kasik eta hori ere bitkata ipattuko du geroago, Nafarroa eta Inglateraren uh, bi erdialoko erresuma handi horien uh, artean egintzen hitzahmen famatu baten eta uh, aliantza famatu baten sinatze uh, lekua izantzela ez da ekoa biztanda mila berri onta hito noit urte hortan gero xtago ere, ipattuko dugu. Nolaz herri hori jain tipia da, Eh, kusiko dugu ere, gure suraskidearekin, hori orreagako Kalonje eta uh, Etxe eta Elisa famatuoren meneko izantzela, komanderia bat eraiten emezela, hor uh, lotua izantena, Santiago edo compostelako bide horrieri, Uh, historiantzea, jere elekoinek, bere hauzuekin problemak izan ditu, bestek eskuratu nahi izan baitute, biztanda horiakako ontasun hori, berezik iu uh, lapordiko urtubiko jaun horiek, azpaneko salduiako jaun horiek, bon, horiek urrungo historibok dira. Nortasun berezi bat duen herri hortarat, egon beraz, bisitaz gomitatzen zaituztegu. Eta gure Solaskidea, Gidaria, garen dugu, Dominik Duhald dugu. Ez hori bada ere sortzez Lekuindara, berugu urte pasahor bizi dela biztanda. Herri jauntza ezakutzen du, garen duzu erritipi bat erretxako ezakutzen dela. Bailan, tximpia izanik nere kutsiko dugu, hauzo frango bat dituela. Eta ere, euh, beraz, eh, nolera gana, nortasun, beresi bat ere, gozen beraz, Lekuineko plazarat Dominik ekin Gira... Lekuineko... Plasa, ane, anitzea kistakite... Ustute, eskualeri, ane, bon lok lekuine dela, eh? Eh, bai hara lekuine, lekuine da hemen, eta beraz uh, lapurdiko herri eta bat da lekuine. Tipiena usteo da, tipiena. Eremus eta bistanlez ere behar ba, ez dakit. Bon. Eh, bistanlen kopurua duela, duela hoitahamar uhte, hemen ehuntabera hoitahamar bistanlezin, eta eh, gero gauzak... Uh, Kambiatu dira, bon, hemen bet, ba, beti industria puskabateta hola. Eta orain, uh, ba, hidu egun tala, itzuli hortan gira hor bai lekuinen. Eta ikusten dira etxe berritu bat zuhan pareko mendiska hortan hor lekuinen gira hori no? Ala asparneko mugada hori? Bisik ifite asparne da bai. Bisik ifite, zenta lekuine... Uh, Eremus biziki txipia da. Kilometro garratu bat azken. Bon, hara, hara, hara. Eta behaz Itzulian herri hondiak bat dira. Orduk bon, azparnea aipatzen dugu. beste aldetik ahi harra. E, lekorne. Ta. Denak herri hondi batzu dira. Ta, jo, lekuine biziki ere mus txipia da. Eta hori e, heldu da zenta. Lekuine denboran egona da. E, laumende baino gehiago. Horregako uh, biltoku bat zen hemen, er, daraz eriten dena, en röle. Wow. Behas horregak asmatuz zuen lekuinen behar zuela zerbait egine hemen. Ego so, kompostelako bidian eran da? Eh, bidian eh, bai. Zenta eh, hemen dik egendik igortzen zituzten horregarat buruz. Zena hemen... Uh, hastapenian, etzen herria ere, gerostik da izan herria leku bine, bai. Zienta uste dut, bide zaharra uh, joiten baitzen alinan donienega zirat, uh, gain gain, hemen Nafarroako mugan giraz, genian hori da? Eh? Bai, bai, bai, bai, hemen muga mugan eta beraz... Uh, Uh, hori egin hasen hemen senta bonordien beilariak bazitazken eskualde uzi eta eldu zirenak eta fiska uh, bat denak uh, uh, orrea garat fiska bat gintzen uh, uh, dira eh, herriaren menson bildutasun nor bon, teoria eh, ara eh? uh, beaz uh, bon nafarroaren Nafarroako partea zenena orrea garen menpeko zen hemen etzen herria de morale hango hango eh? hango komentuko hango buruzagien garanjian mente ara eta bon betaz heik basuten hemen uh, oh. nolaira norbait hemen uh, okupatzen zena ta hemen orduetan uh, Zazpiz ortsi etxez iran, bakarrik hemen helizan, itzulian bai. Eta bere ziki duiz, ospitale bat ere. Bai, bai, bai, bai. bai, bai. Odukoan gelditzeko tokiak, ospitaleak daitzen maiz Bai, bai, bai. Zbada behar, bada irien ere. Bai, bai. Aterbiak, bai. bai, bai, bai, bai. bai. terbiak. terbiak. Bo, eta guai, ez da, demen gila plazan eta ikusten da ostatu bat dugu, tiotxe, se, se tiotxe, markatioa da. Eta bazen ere, ostatu famatu bat lilipean hemen, piskat hemen, demoran pesta toki bat zen, n toki on hori geseko uh, paniko <laughs> <hau> oso tikimen ara <laughs> eta eh, ni zugu gure igatian as... <laughs> festa bat eh, zuta geixo sanuikintagoni isa... zaio eh, bai bai bai eta Egia denboran asparneko jendeak eta bereziki asparneko lantegietako buruzagihoreik eta maite zutela hunagitia zen. Hemen ostatu famatuak baziren, omen bisik untsa jaten zen. eta esti matzen hoi? Aspandaren dako bisik untsa zen. Ba, bo, tiko ditugu aspandaren estomaka eda erroriek. Ba, ba, zenta ia datu ki polita dela, ez dugu eran astapenetik miran hori... Eh. Bistana irudia gazila hemen, menan se plaza polit bat da hemen? Bai. Eta, bon, basen beraz nilipean, men, tioke, eta urte bat trinkete bat oraino? Bai, ban trinkete tipi bat horcetan hara hemen bada harpe hori hor. Gurebazterak emakizu nuntan lekuinen uh, gira eta lekuineko bizia ipatzenari gira Dominik uh, Duhaldekin. Eta da hor uh, plazaktik ikusten diren hainbeste uh, gauza hor uh, aipatuko ditugu. Eta e biztanda hor uh, uh, lekuinen uh, den leku ahaz beresibat harako harpe edo... Oh, ha dute ofizialki e ufficiale che un grotta batte in ama Vergine a Velici batte qui un'ora che skinian tochi Beresibatto due la Zeta haipatu dugu, uh, haipatzen dugu, beraz bat zela uh, trinkete bat eta eskerpa eta berri bat ordean, pizkan nahasten ditu. Bai, bai, bai, bai, eh? bai. Bon, hemen trinketa txipi-txipi bat da hemen. Zenta mm. hau batzen hemen etxe hondi hau, hemen erramundea. Mm. Eta ara ikusten nuzu hor zubi txipi bat bezala. Ba, bat dira, lotuada trinketari? Ba, hau gaineko... ostatu hazen den bolan. Mm. Ah, ah, ah. Eta ostatutik uh, bon, hor segitan sartzen ziren trinket txipi hortan, ta pari egiten Pilota nartzen, ta pilota nortzentala hori bere historiua no. badu bon male ruski bat hor uh, zure no, da abandonatu itsura eh bon benan eh, bon eh, behar bat zerbait izan handal aster eta peska bat gauzak beste gizat uh, hartuak izan hartuak izan dira kondutan hor, bai eta untsa um, so, horreit bainiz so, lehen bidezara, pasatzen zen ahkupe, azpihortarik, A, eh? ahkupe, azpihortarik, to, bai hertsia dute, eta oi, bai, hertsiai bai zen, eta gina bazterretik bai, bai aierrakobidia hori eta ikusen den zubi hori berri txura zerbait eginda ez? Edo... berritua berritua, baina hori erraman nuen denborako hikabat forma hartan egina den zubiada eta gai berrituik zarria da, piskat freskatuik eta polituik zarria da bai. Timing gauza curiosak aipatzeko hemen bada, harpe baditz, Betty Reuniss et pianisalik, un bourra amena, bai bo, pertigo du da bankola ken importantzia hori hemenan itentzen burra hemen eta burger lave alo l'eau de la grotte Reuniss publicité intense hotel Ez deurru ez da, txuxi da horren erretia. Da, harpe bedezio hori. Bada zaiti eskiaturik edo arpreseski hori? Bai, bai hurmiloko gira, hurmiloko gira. Eta hemen beraz harpe hau, eta hemen bada iturria hau ere. Bon. Ha, hemen iturri haundi bat bada. Eta betitik hemen lekuineko ura, bon, lehen lekuindarrak hunat heldu ziren denak urketa ura hemen beziketzen ah. eta bon hemen uh, lekuinen ura ezarria da jirutu noita bost, uh, urtze hoitan horre, eta eh? orduartio hemen itzuliko etxehok denak urketa heluziren unat, zen ta, Eta edateko hurra hemen hartzen zuen, bizik hur... Uh... Zagade hur uh, alako putzu bat ezela, behar entik hurra, hurra da zen demen da? Bai, ba, da? handik sortzen da hu ah, da. Eskuin no, hor, bai. Eta eskuin, eskuin, eskuin, eskuin, eskuin, hiru metra gorako harpe bat gira? Bai, bai, bai. bai. Artifiziala da, e, gira zuko da? Ez, ez, artifizial. Eh, eh, ba. Betitik hola eta eh, ezagutu dugu hau, eh? Ba. Betitik hola da, eta ikusten duzu ura hemen aski bero eta biziki lurpetik heldu ditake, zenta guai ere, hor, piskabat kea bezala ikusten duzu hor. Zenta hau, uh, udan biziki freskoa da, eta neguan ere aski goxua da, mm. zenta hor, ondo-onduan badia, lasagiak badira hau. Baina, eta behaz, hau, hau, betitik hola da, eta zuk errandu zuen bon, uh, burraarean ba, egia, Ura, hemendik hartzen zutela, ordukutza ah, bat zuten bai hor harania, hemendik ere meiten zuten urhau, garbitua horrekin, hara. Eta gelo saude, hemendik hartzen, ikusten da, amamirxina bat, tuai, uh, berinasko plakaba tancienean, nadiote, E, hori gerostike, marada bistan da bai, bai, Lurdekoaren kopia bad ezela da. Ara ara somme hori naiz hemen eta bon eta egia egiten zela Andre Marieta eta Marietan ere zen hemen prozesioa <susur>: eta Maria ta mitzen txapen... lekuine kopestak baitziren. Ta asko urte seginda honat Andre eta bezperan vesperan prozesioa taula, asko jenderendako hola piska bat bilgune toki bat da ta ez Otoitchienak sustne orikusi hemenena hola piska bat orrizaten eta noi abandonatu bat fiskalatu uh, da allí stuvatsu badacho rio hanse bat ere ondan ara shori go hanseak badida bon, hemen bonik bon, denboran hemen bon beresikilatsagian bon, hemen uketaien anritz jende etortzen zen hemen uketa uh, dena garbi garbia ziren hemen eta ere latxagiak hor asko jende era zen, xui kiten egiten hor latxagietan hor ba paso un futan verto kolo gondoko la chagiori me bada un sibat urbenikatu unzi bat? beko da hawala es, es ah liliena ko un sibat bai liliena ko da hemen pizkabate beste itua eta badaen placa bat ez dakit hor sei eskiatu que semé euh stackel nordenmen à deux bessières question d'autorie euh de bessière euh en agosto familia bisique euh bon, da sen va burreri aipatu gutuzu ostean hon hori uh, besier hon lehenik madam inchaus zen eta gero besierrekin eskondua horik abiatua berazmenturas edo zelo... bai bai bai horik uh, madam inchaus horrek uh, lehenik uh, burra eta horik hasizeran men burra egiten esnearen biltzen hemen itzuliko zerhotan, eta burra egiten zuten hemen, eta ordean burrak bazuen arrakasta hondia, eta aski untsa martxan zen, komertzioa bai. Ba, o, zenta, untsa hoi un, baniz, gutxi jaten zen, ere burra, eta piaginela, kari hozen ere unbit bit, eta saltzen zen gehiago edo? Bai, bai, bai bon, burra egiten zuten, eta gero, bon hakin, Gašurak inhemengo jendek gerrana nute hori biziki hobekie, eh? ni baino, baina gašur hareken, gašura ere baliatzen zuten biziki untrazen eta kazeina bezala egiten zuten harekin, takio kazeina hua, Baliatzen zen bon asko gauzaren egiteko goi bat akizu petrolarekin egiten diute asko mm. gauza eztegito orrat hau hau ta ani gauza ta orduan espaitzen holokorik kazeina hori bisikuntsa baliat gowazen ta kazeina hori eta xuka hasten zuten omen hor te gero erroksha iten te gero e, zuten hori uzinaba zu beste uzina eta dabai mm. Ba, ba, bon, yanari zerbait mantatseko gehienezko horra zera da, beste garatsu bat Bai, bai, eta gauza uai. Bon, petrola kin egiten diuste, bon, asko ba, da, giso, plastika horiiten, plastika eta plastika ta istoriorita orrientzen loroko eta, eta kazeina hortako baliatzen zen. Ba. Bai. Eta ondo, ondo ondugo, beraz, lan txari bat, eh? bai. utzetu herri gutxi da. Atzikideenikola la, lan txaria hobe jaitzen da inoizke eztzilla baliatzen biztan da. Legenda eta bon, urhotzaktan lan egin hartzea eta dakotzen beste zorra serez. Ba, la charrière en Sagunez boiko Gaztek men hori zen. Xubiketak garbitzeko altara. Eh, da ura hemen. E, bai. Ba, da eta urori nondi sartzen da ireka mendite da. Oh, estiko e, aipatu dugun iturri uh, horta ikuen. Iturri hortaik helu da hemen ta ikusten duzu ze indarrian baten ura hemen Da ura aski goxu da. Eskuzunkiko dugu, eh? Bai, mikroaztudu dien sartuko. Ez da hain hotza nugu, eh? Bon, aski goxua daur hori. Ezen da, seinalia da hori, bon, luchtetik eh, barnadanik danik heludela. Eta behaz hemen eta latzaharri badira geldituak, Bena, haudenboran boran biziki haundiogotzen. Eta hau horritzapen bezala txiki da hemen, eh, bon, egia, hemengo... Eh, Emazteak heldu zirela, hemen, bereziki omen azteleen goizetan, bereen txuiketan eta egiterat, eta hemen herriko berriak ere hemen denak, herriko jurnala hemen egiten zen, Bai, bai, asko gauza abazen hemen pasten zenik, bai. Baila, bizitzeko trukaketa horiek berresko Bai, bai, bai, bai, eta lehenuko usaiak hori ziren, eta egia <gat> istorio eta herriko hau eta hoa, eta bon, are denak zehitzan ziren hemen, Bereen placerra zuten huna ditea, omen ola piskabat bestiak inta ola, bestia ola piskabat elestatzeko ere? Bistanda, baba. Gizanak lanian zilaik eta... Zenta, Prasezki, haipatu dugu emengo jendia laborantzatik aridak egin? Afa, arisen edo, no... Oa, bistanda, pertsetunut kampuan haidela jendia lanian, emelan? Bai, bai... E, bai, bai... Hibizi ben... moldeak nolako aksilean edo... Bon hemengo bi simboloak, bon bistan da hemen ere beste asko lekutan bezala eta denetan bezala gauza kanbiatu direla azkar, undar 50 urteotan, eh? Eta beraz uh, hemen zertzen bon aipatu dugun burreria hori vasen, hori basiren langileak eh, bakarrean itxin taولا zen. Gero, baziren, uh, larrua paintzaleak, baziren, hemen, ezen da, bon, horgo etxe, etxe sahetxeetan, badira, pelamuzi joak, deitzen digunan, larruak han asartzen ziusten, da garbitzen, taginateko, behaz hori bazen. Gero, azparnen menturaz baliatzeko? Ba, zapateria, baziren, hemen ere, hemen ere, bain, hemen ere bon, gero, azparnek beretuzun, Hati, bat jo, gelditu da, hemen ara, eta gure, aitzinean den etxe hortan, Hortzapetain bat izan da, erreteta hartio horra izan den aranean. Ah. Ta beraz, e, hara horiek, eta gio, bazen xokoleta egilea ere hemen, likuinen, bai, eta hori lilipean etxe handi hori, bon, hor egiten zen xokoleta denboran. Hora, ba, hori denak behaz e, xokoleta galdu da, e, e, omen xokoletak biziki harrakasta hondi zuela eta Uh, berroiko gerla hortan ere, bon azkak isaltzen zela xokoleta berdin alemaner ere. Heke estimatzen uste. Heke gauzo goxuak maite. Eta bon gerlatilanda eta ziren hori beti ahonditu zirenat eta honat eta gineateko. Uh, larru apaintzaliak lehenago hono. Eta geho bon hemen asparneko zapeterian dako lan, lanian ahiziren handizende hemen bai. Eta la laborantxanik bazena? Laborantxa bazen. Laborantxatik, eh, bon, baziren... Eri mukipia da, haptako, alatzen atzut? Bai, bai. Eh, baziren, bost, eh, lau bost etxalde hemen, uh -huh. baina gauza berezia, bon, langile mundu hori, baina asko etxetan baziren eh, behi bat, bi behi, hiru behi, Etxeko eusnearen dako, hola, denboran uh, jendeakola antolatzen ziren, eta langilea, juhantziran haat edo, hunat edo, hola, baina etxen bat beti esne eta bon beti jateko zerbait bai. Lurraren pean, sarnin daiteke, maite azure ahalgez, borzpen txamendu egin inago, zurekin egon beharrez. Borta barnetik zerratu eta, ganberan betin igarrez, pentsamenduak airean eta, bihotzetik handolorez. Ene xiangri nesilara azteco xortu asinen arabez. la ra, -ra arabez. Oren onean sortu azira, Izar hororren izarra. Zure parerik ez aita gerzen, Ene begien biztara. Espoz laguntza nahi zintudan, Erran nera aizun bezala orde antzuri ez iduritzen zuretzat askin intzala. batekin geinkoa gertaz aitzala. La-la-la-la, la-la-la-la, ghenkoa gherta saizala. <tipenny> Mari nela gyo aiten dire, icsa Zuretza dudana modioa, ez dut sekulan utziko. Charme garria nahiz Etzitutaz diatuko Enebi otzian sartu azira Eternitate guziko la la la la la la, la. Eternitate guziko Prima deran, soinen ed erden, Shoriakantus kampoan. Amodioa, bainera bila, Maite azure ondoa. Charme gahria etzitud Borsha ni shangrinontan ili kanere sha te gogwam maluroshi kas kibanosu ba kariniar mondoam bakar egne ya urmundo wain. Esginen hor urihan uh, bainan lura kantariaren bose derarekin Luugare bean aspaldiko kantu bat, behargo da antzisia dena agian egpicaz haez ziste kantu zuen enttztian, baina goa zen seriozki berrit lekoineko plazarat Dominik Gialdekin eta hoja bada sortorki gauza haitz ikusteko eta aipatzeko. ya eh, du eh, kalme calme bat va etxe che batzu bazu e ben plassan ikustana aski jarra edo do seuraser ez eta es che utzi que esta ez eh bueno chi charra ko la bai hola ba eh kan poco gente te bai bes os errandugu es un teberita mar gente ta urte barne 40 urte barne doblatu behin gehiago egin de uh... Eta behaz hemen, uh, bon, hemen plaza hontan gira, baina badira hemen hiru kartierola etxeak uh, eraiki direnak, hor, delako intxor mendiko kartierra deitzen dugu hori, hor, badia, bon hori, dihila, hori, urte gina dira. Gure parian den hori, hori bye, bye, da egualdea garen dugu? Bai, bai, bai, hori, eta gio, hemen bada beste eskualdean hemen izparrea duz, ibarriko onxena deitzen dena. Ba, ba, behatuko dugu hemen eh. apodik. Ordian de, de asko etxe eraikiak izan dira. Ba, so ez senta, zaituko ehan sola batian dela le, le kuinean ezena uro Ba, le corner, ba le kuine, ba, ur, ur, ba Eta bai, inguratuak dira hemen hemen diskabe zuzekin, eh? Eh, bai bai, hormon, bai, harra be, 14 mendi burparparrian da ala. eta 14 mendi sola hortan bada quartier bat. Oh, zure etxe eraik dinak, eta hemen berriz eta iparaldea oso. Galde eta buruz. Bai, bai e, eta da Ibarreko oixana deitzen dena eta ere berri izan bestesko aldean han doostiko bidea antara ah. han ere asko etxe eraikiak izan dira. Eta hemen berian ere etxesha arrafrango beitzen bak berrituak izan dira ta bonara jendea asko jende bada hemen bizi denek eta bon hola kampotiar frango ere la joan jinka idini eta hola ta bon berezia da hemen gobizia ba Bago erreka nausibat, bat, ta men, uh, hau da arani, ba, la joieuz ori uste dut, bai, unta, bai, bai, bai, bai. Nundika bihatzenda hori uh, heleta aldeoktaik, uh, edo nundika... Lekornen gendi heldu da. Kornetik, ba. Lekornetik heldu da, eta behaz mendik bastida, bursu handa. Bago erreka txipi batzu, uh, men lotzendira, meni dudiz, eta... Eh, uh, bai, erreka txipi hori benboran egina ziren behar ba, behar ba, zenta eh, uh, pelamusil huak eta larru hapantza hori ah, la behartzuten ura eta gina ateko taloko gabear tokinen ta ur nagusia hor da bai. Era ba hautesena ihera badu ihera itxuratzen ihera bazena antzetan eta hemen hor beresiki larroa paintzeko zeratzen hori etxe hori da. Ba ikusten da beheria badira ahkua zutako ura sartzen ziteken ta heldu zen, uai desbizeratua da urorivena demoran horri kere pastentzen ura bai zeuraz ere lajua paintze doite horrek sikintzen zin ura ere nonbait Bastidako entzatzen, sekindu hori, menturaz? Uh, e? Bon, etxitazken, boiko, ermeio, pozoinaz, karrik ordean, menan bazituzten beren, uh, beren moldeak, uh, berri ah. larguaren garbitzeko teginateko. Tam rentsan ba. Bai, ba, askidemurarekin ta hola, ba. ba, bai, ara. Hola, hemen zer egan, hemen erdi erdian hemen, eh? Bai. eh ikusten da ere bon kolak, hor la pasion gurman, oi bon hartu du hemen... Uh, <laughs> Eremo ta ni sortoki hasan. Eh, bai bai, bai. Bon hemen betitik bearsortena aipatu zela, eh? bon, lehenik uh, burreria zen, eh? Eta burreria horrek ere, pues bat, eh, uh... bessier familia dela. Bai, de bessier familia hori betitikola burra egiten hasik, jo beti handitu, handitus joan dira lora hori ban lehenik burra burra egiten zuten eta burra horren egiteko hemen goitzuliko esniak biltzan zituzten yeah, bai et eta e ere geohasi ziran egiten txokolateznia de la ko uh, bai -ka batzuk kakola ketaboncolac hori famatua zaio hara zen haskapenean uh, eta asko esne enpleatzen zuten hor txokolatezne iteko botoid latipietan uh, eta bereziki hori Biziki arrakaasta handia euukan zuen Algeriako gerlatzelaek eta horat, harate hortzen zuten azkarki.eta ah, Handik landa ere bon, bonkolak hori kakolak etxe horrek erosi zuen. Ah, eta ah, ah, Ordian behemento hartan bez, pixka bat izan zen uh, uh, gosokien egiten hasizin, izozkien egiten hasi zi ah, eta hori beti lekuko esniarekin. Eh, hori zen, beresi tasuna horrian, eh. Ta He, zere, bai, bai, bai, bai kalitatea, gostua, zenta lekuko, lekuko esnea biltzen zuten eta hon artekartzen bai. hori denak gero kanbiatu dira beti honditu, honditu, honditu jonda bonkolak eh, bon eh, behaz hori burra eta geosokletesnia eta gero isozkiak eta horiek eta isozkiekin batian hasi ziren ere eh, biskotxen egiten, bereziki eskualpastiza egiten eta hola zenta orduko mementoetan horiek zertziren eh, jutunua eta milabe eta jutunua hamoztu tze It, itzuli hoiten hor. Ah. Uh, zozkiak egiten zituzten be izozkiak dan salttzen ziren azkar, ah. uh, eta da berua bedina zen on gehiko, baina gero ba ziren hila bate batzua eta hola eta jola. Be... ohko langileak hemengoak ziren edo hemengoendako lan bide batzen ez hori. Edo? Bon, hastian hola. Uh, hemen oh. burrerian dagola, bon baren bai itzuliootakoak etako bazien era eleheneko moldian, bon, muttil bezala kontsideratuak zeinak, hemen, uh, hemen bizi zirenak uh, haranian hor. Eta bon hemengo jendek herriten dute e, iluntzetan ta hemen bon, eta plazan, bon gazte, ziren, zila, ta plazasan bon gaste dena gastiak ziren hune dialitzen ciglata pilotan ta hemen segurako moemendia ta sekulako no, jendia biltzen zaen bai Sa de pilotai, patzen, plaza bat hemen o, bai, bai, bai. edo bai, bai, bai, beritua alainan bai, bai, bai, bai Hara tgeu bon uh, plaza tipi bat da geu hor eskerpar eta badale kua harreka artiaduei bai gehiak eta ba aipetzen genin bon kolak beraz industria gorali bentalur tante chartoda pizkanakata waya hara beasinon bai bai eta beas bezier familiak kubdeatudo hori asko moras ani ez de morasa Eta gero, bon, honditus, honditus, eta bon, diru beharra bisike handiak eta gero batzu izan ziren nun, bon, banko eta hori denak, puškabat, eh, atze hori antolatzen zuten. Eta, bon, hemen lehenik, eh, hok erosisi usten hor delako, ulpak, bai, union, ah. letier, pirenne, Akiten, Charrant, bai, Ulpak. Eta hua berriz etxe batek... Uh, ...de lako... ...Aliance Agroalimentaire, Le Troaza, ditsen, ah. erdalaz. Eta behaz horiek emeke, emeke, biziki handitu joan dira. Eta jarek, uh, hemen, jarek, uh, bere ziki Allianz Agroalimentaire harek diabetuzelaik hemen. Harek bere isoski markak basituen. Bilbata holakoa zuzten go Isoskiak denak harrajon zituen Karkasonera joan zituen hori hemen gero uh, bizkotxa egiten hasi ziren. Ta hemen egiten dute bizkotxa mota guztietareik no, eta hau da baiko produkzioa ja. Bai hemengoa hemen. ba eta, bon, nola erran, oai, <laughs> bonkolaak hau, delako, bon, litruaza eta huare beste etxe no. hondiaten meneko da sudial eta oloko atzu. No. Eta, behaz hemen, uh, erdarra zerten da hori, nefilia da bakarrik hemen eta lekuineko bonkolaak hau. No. Baina, bizkotxa horrek, arrakasta hondi badu, uh, Europa eta berdin, Europatik urrunago ere, Bai, Tazan bat langile diren hemen edo ideia bat gazu edot eh, galdatuko dieko be. Bai, bai bon. <laughs> Denboraan hemen bat zin ebon horrik handitu zirenla eta hola bon, ejunta berrita hamar bat langile orden betian zirenak ohiko moldetan hemen pixka bat uh, beti hand langileak tipitu dira, ah, baina gero sasoin leita bai bai bai bai. bai. Dugun or, uh, eriko plaza hortan eta oso gusi tarik ageriden bongolak, emprisa handi hori dugu. Dominik Duhaldek hori aipatuko dauku, emprisa sinez handibat horain uh, kusiko dugu besela. Zodial kooperativa uh, handi horren uh, umiado edo filiala retenduten besela dugu uh, franziako lehen ezne kooperatifa handia dugu sodi alhori, zain badaiakina ere eta marka famatu batzuhuneku deatzen ditu nola iople, kandia antremont eta beste mila behatziuntala marian hau sortu zen nahiz juta noita lauian sortua zen sehi kooperatiba elgarturik Agroalimentari horren kapitainetarik dugu beraz sozial haututa bonkolak hauen kide dugu doi bat esperiiziallizatu dena ek, aipotuko dugu bezala, eta jora Dominik Gialdekin hor taz bistanda mintzatuko gira bere dela. Voilà, euh voilà, et qu'on appelle ça le standard bon loc et bon colac, parce que à chaque starter de là, nice les les couinettes et ils se mettent dedans. Est-ce qu'il y a une différence entre les les couinettes et les sénolis françaises qui ont un desquels d'autre, statut de le hengo ils se n'ont pas appelé ça, arrêtané, il y a quelque chose qui arrive de tim cela. Et qu'est-ce que on a bon locou mais de la cousine sénolis valiasse dedans Ba oso ideeaik, serdiota hemen goek. Omen, omen, denboran hemen piskabat euh, bon, amikuse eskualde hortaik eta Baionara burazua iteko ta hola hemen euh, bon, geldi aldi batene iteko tokia omen zen hemen, hemen bon, erramanuek eta bon izena handik helduudea, behar babat. Mugan uh, errepikadezak honen, na faroat lapordiko mugan girela. Hemen lapordi, hemen inan justo lapordi. Bai, bai, hara. Eta gauza bere zia da, zenta horreakaren bon, menpeko Ego nadigra hemenazkik anitzurt ez, eta jo, horreak uh, gako hori indarra cipitu zelarek eta inateko hemenko jendiak uh, beregain abiatu larek eta bere herria eraikizute larek eta inateko hautua egin zuten lapur dira joiteko, zenta bon doaika ordian lapurdin gauza hobiak bat ziren baxeenafarroameino baziren, du oh, da. Ba. eta beratxagoturaz <laughs> gehiak parte laburari <laughs> la <txumeak laughs> it zuubi ohi ziren. eta beaz hemen lekuine omen eta amikus eta eskolde hortak eta baiion bat eta hola, joiteko denbora behar baitzen ta hemen eh, gelditzen ziren hemen aski izea. Aski ize, ba, ize gelditzen uh, uh, ziren hemenra betitikla, toki beresia izan da bai. Bu, ade, hinen dugu eh, bon, emango herriko eta bat dugu txokoleta ere hemen, nun bitik ere kokatu da? Bu, antion txokoleta eh, ilia hemen egona zen den boran. Ah, eta gero hemen baitziren tokiak, baitziren bon, hemen badira leheneko bonkolakeko hangarhot denak, ah. bonkolak horrek uzina berria egintzuen hor eta beraz hori itoki alik probadi giler badigilera la kotsemen, eh, ere juna teldu da bon beren zera espeletan dute Baina no, hek ere sometsasoinez zunateldu dira adibidez eguarrietako eta hemen arri dira lanean uh, bon, berean ba, fabrikazionek hemen dituzte Baina baina ba, ba, ba, lehen justu ba, ba, egon ba, uh, ba, eta ba. otu handan abatik usten dagoako langiliak xe horaz ere? No? Horgo langiliak eta jo hemen bada beste mahaizturu hondi bat hemen jori xokoletako langiliak dira horra haidinak eta hemen berriz beste uh, bon, badia hemen aterbe bat zu mahaizturu Oficiale bat zu Oficialiak uh -huh. bai. bai. Gure saiztean, eme, ustean, trinketan, trinketan ohiaren intzuleetan dugu, ez da to txakian da hau, eh? Zaiten ahal gauten Bon ideiak bai, piskabat aridira sekan hor, lola berritu. Melak salatuko dauko, eh, uh, gara? Bera bali baduzo kasuneak aldeskatzeko beran, behar errenen dautzu bai. Okay. Erren Zenta ekipa mendu bezala, badakitemen, badela eskola privatu bat bat zen, bada horaino? Bada, eh? bada, bada, beti horaino, bai, lekuineko haurreken, ere, bon, lekuine berezitasuna, hergaitzeko kartierra hor, aiharrako kartier bat, betitik, ah. hunat lekuineat heldu dira ba, un, hor. du, eh, Bai, ara, ja, usai ahola ah. dute, eliza hemen dute, hilerriak emendira, eta te gineateko, te bez eskola ere asko rendako hunat heldu dira, behaz, hemengo eskola hola bizida, bai? Bai? zen bat, bolotea? Bai, hara, lehen. Baina ezakit, bon, etxeren izena da. Baina ba, ba. ba. ba, ezakit, Elisa li buruzari giren? Eh, Baina, berda etxulia egin, ba, ezakit. Goitium, berda, zenta Elisa berzita suna, hemen kentior batian da, kasko-kasko batian. Ba. La xeura zere, bai, sohola kokauza direlarik, eh, beti ganaidu lehen basela besteseite da. Eh, elisa, hola, kokatzen da beste besteseiten tokian, zenta berriki egina da uste <laughs> dut, Elisa hori. Bai, berritua izan da, aspalditik bazen zen hor Elisa, delako kompostolako bide hortan. Ja, Horzen da Elisa. Elisa, bai, kapera txipi bat, ba, omentzen, bizik edera zenak, kapera alehenoko kapera bat, eta gero e, estatu xarra antzelakoan, piska bat e, abandonatua eta hola. Behas, berritua izan da hori, mila sortzi jontala, itzulioetan dena ah. Elisa dena berritua izan da, bai, bai. baina tokiberiak gelditu da, beti ba kasko kaskoan eta beraz hor dogostiko bidetik heldu zilla edo heletatko bidetik heldu zilla bon Elisa giritak kasko kaskoan noroa ondiroa han sia dogo go uniamen lehengen jakelitzen zen zen egiteko beti zait Elisa do capella ikute aqui bai horik lehengo usailak ziren eta lehengo jenden kultura bezala zen hori eta egia bai bai elisete kustela Lehengo arrakasta arrakasza hondi horias. Yes. Tira, arrakasza hondi horias. Vai, vai. Ala, ala, elisa bo, esta hain. Ala, uste dut, ah, invander ortan, diagriada. Elisa, elisa guziak bisela, ustean da. Herriko gauza, degenetarik netanik, esela gertzen da, ez da emeste edo gazteluri, edo emain, ez? Ez, eh, bestalde, bon, ara, bere zitazun, Elisa da, Elisa txurkasko hortan hor, oh. eta Elisa han historiua lehen danik eduden bide hortan hemen herriak bazukeen haintxer harrakaz bat eta bon, Elisaak beti hola eh, bon, bere... Ardura horia txikidu hemen bai. Batagarri goizti bai hemen, <laughs> bai. Insulek hatsaren markatik ikusiko dute. Shimuneneko bidea hartzen aurkitu bitiko. Bai, bai, ara, shimunenia hori eta etxe baten izenean. Azoko etxe bata. Bai. Ta be hemen uh... Leheneko Elizaren itzulian hemen 78 etxe bakarrik zen hemen ta himunenia eta rik zen hemen geroztik da honditu ta kaskoontarik egia ikusten daila quartier hori ba pos es que hosti bat Horra, egungo lehen solasak eta bizitaldiak uh, lekoinen bururatzen ditugu eskertu behar dugu zinez Dominik Dualdor uh, gitarikon baita. abenduko goiz fresko batez, kampuan ginen biztanda gore entzulemeiten zerbitzuan uh, eta horra, uh, beraz... Uh, Eskerrak ari, eskerrak lekuine historiantzea bizera ziduten luzieri eta zuerire entzuleak biztanda. Gurikinegonik, horren nio batez, izan unsa eta bestaldi arte. Maite ditut maite, gure bazterrak lambroak, izkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Gorjuan asten bainai naiz iskutuko nerebaitan pisten diren baster miretsgarriak ikusten gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat